6. Хобі Кролік шугнув за кущ, і маленький чорний пес, що мчав за ним, різко зупинився. На стежці стояв вовк, а в його зубах тріпалося скривавлена тільце зайця. Ебенезер стояв непорушно і важко дихав, висолопивши червоний язик, відчуваючи легке запаморочення від побаченого. Який був милий кролик? Позаду нього почулися кроки, скощив виринув робот на ім'я Супутник і зупинився біля Ебенезера. Вовк перевів погляд з пса на маленького робота, потім знову на пса. Поступово дикий блиск зник з його очей. «Вовче, тобі не слід було цього робити», – м'яко сказав Бенезер. «Заяць знав, що я його не скривджу, це була лише гра. Але він прибіг прямо до тебе, і ти схопив його. До нього марно говорити», – прошепів супутник, майже не розтуляючи рота. «Він не розуміє жодного слова. Не встигнеш оглянутися, як він проковтний тебе». «Ні, поки ти поруч, він не посміє». Сказав Ебенезер. Окрім того, він знає мене, пам'ятає з минулої зими. Він один зізграє, яку ми годували. Повільно обережно переступаючи, вовк рушив уперед і зупинився за півметра від маленького пса. Відтак ще повільніше й обережніше поклав кролика на землю і легенько підштовхнув його носом уперед. Супутник видав тихий звук, схожий на видих. Він віддає його тобі. Так, спокійно відповів Ебенезер. Я ж казав, що він пам'ятає мене. Це той, якого було обморожене вухо, і Дженкінс його вилікував. Пес підступив ближче, вимахуючи хвостом і витягнувши морду. На секунду вовк застиг, а потім опустив свою страхітливу голову і принюхався. У якийсь момент їхні носи майже торкнулися одне одного, аж нараз вовк відсахнувся. – Забираємося звідси, – наполіг супутник. – Ти, хутко біжи стежкою, а я прикрию тил. Якщо він спробує щось зробити? – Він нічого не зробить, – різко відказав Ебенезер. Він наш друг. Він не навмисто вбив кролика. Просто він не розуміє. Це його спосіб життя. Для нього кролик – просто шматок м'яса. Колись, подумав він, ми теж такі були. Ще до того, як перший пес прийшов до людини і разом із нею сів поблизу вогнища біля входу в печеру. І ще довго після цього, навіть зараз кролик іноді, рухаючись повільно, майже вибачливо, вовк підійшов уперед і вхопив кролика своїми щелепами. Його хвіст ледь, -ледь погойдувався. «Ти бачив?» – викрикнув Ебенезер, і тієї ж миті вовк зник. Він розчинився серед дерев, як сіра примара, мов, чорна тінь лісу. «Він забрав його!» – обурився супутник. «Що за чорт? Але ж він дав його мені спершу!» – переможно заявив Ебенезер. Просто він був таким голодним, що не втримався. Та він зробив те, чого не робив ще жоден вовк до нього. На якусь хвилину він перестав бути звіром. «Хто ж забирає подарунок?» – розгнівано відказав робот. Ебенезер похитав головою. Йому було соромно це робити. Ти ж бачив, як він гойдав хвостом. Це все пояснює. Він був голодним, і йому це було потрібно. Більше, ніж мені. Пес глянув на зелені ряди казкового лісу, глибоко втягнув носом запах перегнилого листя, запаморочливі пахощі пролісків та підсніжників, гострий аромат нового листя, що вже пішло в різ цієї ранньої весни. Може, колись, промовив він. Ага, сказав супутник. Може, колись вовки теж будуть цивілізовані? І кролики, і білки, і всі інші дикі звірі. Коли ви, пси, виїте на місяць, ми не просто виємо, відповів Ебенезер. Ми мріємо. Люди теж колись мріяли. Сиділи і вигадували різні речі. Так і ми появилися. Чоловік-нам'я Вебстер вигадав нас. Він доклав багато зусиль, щоб нас створити. Він змінив наші гортані, щоби ми могли говорити. Він приробив до наших очей контактні лінзи, «Щоби ми могли читати? Він і куди привели людей їхні мрії?» – невдоволено перервав його супутник. «І це таке правда», – подумав Ебенезер. «Залишилося мало людей. Лише мутанти, які закрилися у власних вежах і невідомо, що роблять, та ще маленька колонія справжніх людей, які досі живуть у Женеві. Усі інші дуже давно відправилися на Юпітер. І ті, котрі вирушили на Юпітер, уже не є людьми». Повільно, звісивши хвіст, Ебенезер обернувся і рушив стежкою. «Шкода кролика», – подумав він. «Він був таким милим, так вправно бігав, і зовсім мене не боявся. Я ганявся за ним уже сотні разів, і він знав, що я його не скривджу. Та навіть зараз Ебенезер не звинувачував вовка. Для звіра це не була розвага, адже вовки не тримали худуби, яка давала б молоко і м'ясо. У них не було полів із посівами, щоб потім із того урожаю можна було випікати собаче печиво. Що мені слід тепер зробити?» прогодів безжалісний супутник, наступаючи йому на п'яти. Так це розповісти Дженкінсу, що ти втік. Ти ж знаєш, що ти мав би зараз сидіти і слухати. не мовчав і далі повільно ступав стежкою. Супутник мав рацію. Замість ганятися за кроликом, він мав би сидіти біля дому вебстерів і слухати. Прислухатися до звуків та запахів, відчувати просвітлення від довкілля. Так, наче ти приклав вухо до стіни і слухаєш, що відбувається за нею. Прислухаєшся до невиразних звуків, які іноді такі далекі, що вловити їх напрочуд важко. А ще важче зрозуміти. Це тваринні інстинкти в мені, подумав Ебенезер. Це не дають мені спокою старі звички псів, які страждали від бліх, гризли кістки і рили ями. Це вони змушують мене ганятися за кроликом, замість того, щоб сидіти і слухати. Це вони змушують мене гасати лісом, замість читати старі книги з довгих полиць у кабінеті. «Надто швидко», – промовив він до себе. Ми розвинулися надто швидко. Нам довелося поквапитися. Людині знадобилися тисячі років, щоби пройти шлях від нерозбірливого белькуту до осмисленого мовлення. Тисячі років вона потратила на добування вогню. Тисячі років йшла на винайдення лука зі стрілами. Тисячі років вчилася обробляти землю і вирощувати урожай. Тисячі років жила в печерах, перш ніж побудувати власне житло. А ми за якусь тисячу років вже навчилися говорити і розраховувати тільки на себе на себе і на Дженкінса. Ліс рідшав, і вздовж пагорба тепер темніли лише безладно розкидані сучкуваті дуби, що здалеку були схожими на стариганів, котрі хоч і ледве плентаються та зупиняються віддихатися, а все ж таки намагаються триматися стежки. Будинок стояв на вершині пагорба і нагадував приплюснуту споруду, яка припала низько до землі, добряче вкоренившись. І він був таким старим, що перейняв кольори довкілля. Барви трави, квітів і дерев, і відтінки неба, вітру і дощу. Цей будинок збудував чоловік, який любив як його, так і навколишні простори ще більше, ніж зараз їх люблять пси. Він побудував його, жив у ньому, а потім помер. Він був представником тієї легендарної сім'ї, яка залишила по собі яскравий слід на сотні років. Він був одним із тих, котрі оживають у легендах, що їх оповідають біля палаючого вогнища в непогоджі ночі, коли вітер завиває по дахом. Легенди про Брюса Вепстера і першого пса Натаніеля. Про Гранта, який узяв із Натаніеля обітницю пам'ятати його напучування. Про чоловіка, який намагався дістатися до зірок, та іншого, який чекав його в інвалідному візку на Галявині. І багато інших історій про страшних мутантів, за якими пси спостерігали роками. А зараз люди зникли, і від легендарної родини залишилося лише прізвище – Проте пси пам'ятають свою обітницю, дану Гранту, і свято її виконують. Їйте так, наче ви люди, наче пси – це нащадки людей. Саме ці слова передавалися з покоління в покоління вже 10 століть, і нарешті настав час їх сповнити. Пси прийшли додому, коли люди зникли. Вони зійшлися з усіх куточків землі в місце, де перший пес промовив своє перше слово, де він прочитав перший рядок. Повернулися до будинку вебстерів, де колись, у незапам'ятні часи жив собі чоловік, котрий мріяв про дві цивілізації, про співпрацю людини і пса. «Ми старалися з усіх сил», – сказав Ебенезар, – наче справді розмовляв із кимось. «Ми продовжуємо старатись». З іншого боку пагорба почулося дзеленчання коров'ячих дзвіночків, шквал несамовитого гавкуту. Це сусенята гнали корів на вечірнє доїння. Столітня пелюга вкривала кожну поверхню в сховищі, і ця сіра пудра не видавалася тут чужою. Вона була невід'ємною частиною цього місця, символом смерті, що панувала тут віддавна. Джон Вебстер чув пряний запах пилу, що перебивав задкрізь кімнати, а в його голові пісною розливалася тиша. Радієва лампочка тьмяно освітлювала панель, де виднілися перемикач, маховичок і півдюжини шкал. Трохи наляканий ваготою часу, який, здавалося, тисне на стелю. Вебстер скрадливо, аби не порушити сонної тиші, рушив уперед. Він простягнув руку і торкнувся перемикача, так, наче не вірив своїм очам і хотів переконатися, що він там є. І він справді там був. І перемикач, і маховичок, і шкала з єдиною лампочкою над ними. І все. Більше нічого. У цьому тісному сховищі з голими стінами більше нічого не було. Усе так, як позначено на старому плані. Джон Вебстер похитав головою. Цього і слід було сподіватися. План не помиляється. Він усе пам'ятає. Це ми можемо забути. Забути, ніколи не знати, або ж не перейматися цим. Мабуть, усе таки останнє найправильніше. Ніхто нічим не переймається. Хоча також ймовірно, що мало хто взагалі знав про це сховище. Було б краще, щоб про нього ніхто не знав. Те, що воно ніколи не використовувалося, ще не свідчить про його секретність. Він здивовано поглянув на панель, простягнув руку вперед, але одразу ж її відсмикнув. Краще не треба, сказав він собі. Краще не треба. Адже план нічого не каже ні про призначення цього підземелля, ні про механізм дії перемикача. Оборона ось і все, що було написано на плані. Оборона. Звичайно, тисячу років тому природно було передбачити такий сховок для захисту, який ніколи не знадобився, але який доконче потрібний був на випадок критичної ситуації адже братерство народів навіть тоді було досить хитким, і лише одне слово чи вчинок міг вивести все з рівноваги навіть після десяти століть миру спогади про війну були живими. Світовий комітет завжди про це пам'ятав і мав бути до всього готовим. Вептер закляк, прислуховуючись до пульсування історії в цьому сховищі. Історія, яка спершу розвивалася, а тоді сплинила свій плин. Історія, яка зайшла в глухий кут, наче потічок, що його раптом перепинила загата із сотень нікчемних людських життів. І тепер він радше нагадував застоєну заболонь, поза як його більше не живили людська енергія і звершення. Він поклав руку на кам'яну стіну і відчув шорсткість пилу та липкий холод. Фундамент імперії, подумав він, під землею імперії, під морівок могутньої споруди, що гордо вивищувалася над поверхнею, велична будівля, яка за давнини була нервовим центром всієї сонячної системи. Імперія не як символ загарбництва, а впорядкованих людських стосунків, що ґрунтувалося на взаємоповазі та взаєморозумінні. Місце засідання уряду людей, який наснажувався впевненістю від самої думки про те, що має надійну безпомильну оборону. А оскільки вона мала бути надійною безпомильною, то такою і була. У ті часи люди не були схильні до ризику, не пробачали промахів. Вони пройшли крізь складні випробування і знали, як потрібно поводитися. Вебстер повільно обернувся і поглянув на сліди, що їх він залишив на пилюці. В абсолютній тиші, обережно ставлячи ноги у власні сліди, він вийшов зі сховища, Зачинив за собою масивні двері і повернув ключ у замку, який досі ховав свої секрети. Піднімаючи сходами по тунелю, він подумав. Тепер я можу записати свою історію. Мої нотатки майже завершені. І я знаю, як це слід зробити. Це буде видатна, ґрунтовна історія, якщо, звичайно, її хтось колись захоче прочитати. Однак він чудово знав, що це навряд чи трапиться. Усім було байдуже. Якийсь час вебсер стояв на широких сходах, перед своїм будинком і дивився на вулицю. Мила вулочка, подумав він, наймиліша з усіх у Женеві, із цими рядами дерев, доглянутими клумбами і виблискуючими тротуарами, над якими потрудились роботи. На вулиці було ні душі, що й не дивно. Роботи завершили свої завдання ще раніше, а людей у місті було обмаль. З крони високого дерева почувся пташиний спів, від якого повіяло сонцем і квітами. З маленького переповненого радістю горличка плинули, розливаючись, довкола трелі щастя. Акуратна вуличка, що, знає, дрімала собі під сонцем, і величне місто, яке існувало для нікого. Вуличка, що мала повнитися сміхом дітвори, по якій повинні прогулюватися закохані пари і вигріватися на сонці пристаркуваті люди. Місто. Це останнє місто на землі. Єдине місто на землі мало б зараз кипіти енергію і життям. Пташка співала, а чоловік стояв на сходах і дивився на тюльпани, які блаженно похитувалися від п'янкого вітерцю, що пролітав вулицею. Вебстер повернувся до дверей, механічно відчинив їх і зайшов усередину. Атмосфера кімнати була затишною та урочистою, наче в храмі. Її доповнювали вітражі на вікнах та м'які килими. Деревина від старості покрилася патиною, сріблої мідь мерехтіли на світлі, що лилося зі шпилястих вікон. Над каміном висіло велике полотно, виконане в м'яких тонах, де був зображений будинок на пагорбі. Той будинок, який припав низько до землі, добряче вкоренився і міцно вчепився в землю. З коми найшов дим, а вітер розносив його по олов'яному небу. Левстер пройшовся кімнатою, у якій його кроки не відзивалися навіть найменшим шерхутом. Це все килими, подумав він. Вони захищають тишу цього місця. Рендал хотів прибрати їх звідси, але я не дозволив. І тепер радий, що так зробив. Людина завжди повинна мати у своєму оточенні щось давнє щось до чого вона прив'язалася, що просякло з добутками давніх літ і надіями на літа майбутні. Він підійшов до столу, повернув вимикач і кімнату залило світло. Повільно опустився в крісло і дістав теко з нотатками. Розгорнув її і поглянув на титульну сторінку. Дослідження функціонального розвитку міста Женева. Чудовий заголовок, поважно і по-науковому сформульований. Результат величної праці. 20 років досліджень. 20 років порпання в старих запорошених записах. Він 20 років читав, порівнював і зважував слова та міркування вчених, його попередників. Відбирав факти, визначаючи шляхи не лише міста, а й людей. Жодних героїв чи легенд, лише факти. А їх часто надто складно роздобути. Щось зашурхотіло Це не було схоже на кроки. Лише тихий шелест, так, ніби ще хтось був у кімнаті. Вебстер повернувся в кріслі. І в цю ж мить побіля... Світляного кула лампи постав робот. «Прошу вибачення, сер», – сказав він. «Але мені треба дещо вам сказати. Міс Сара чекає вас у морській кімнаті». Вебстер трепенувся. «Міс Сара, кажеш?» «Девненько я її тут не бачив». «Так, сер», – відповів робот. «Вона завітала до нас, як у старі добрі часи». «Дякую, що повідомив Оскаре», – сказав вебстер. «Я зараз вже підійду. Подбай про напої». «Вона принесла напої з собою, сер», – пояснив Оскар. Щось від містера Беллентрі?» «Беллентрі!» – вигукнув вебстер. «Сподіваюся, це не отрута». «Я спостерігав за нею», – сказав Оскар. «Вона попивала це і досі при доброму здоров'ї». Вебстер підвівся, перетнув кімнату і пішов уздовж коридору. Штовхнув двері і його зустрів шум прибою. Він зажмурився від яскравого світла, яке заливало піщаний пляж, що простягнувся аж до горизонту. Просто перед ним синів океан, голублячі хвилі з сонячними блискітками і масками білого шумовиння. Коли він ішов, пісок шурудів під ногами, а очі намагалися призвичайтися до яскравого світла. Сара сиділа під пальмою в одному із строкатих шезлонгів, а поруч на піску стояв напрочуд елегантний пастельних тонів жбан. У повітрі відчувався солоний присмак, закуану віяло прохолодою. Жінка запримітила його, підвелася і завмерла, простерши до нього руки. Він пришвидшився, потиснув, протягнуті руки і поглянув на жінку. «Зовсім не змінилася», сказав він. «Така ж прекрасна, як того дня, коли я вперше тебе побачив». Вона усміхнулася до нього, а її очі заблистіли. «Ти теж, Джонин, хіба що трохи посивів на скронях. І посимпатичніше. От і все». Він засміявся. Мені майже 60, Саро. Зрілість підкралася непомітно. «Я маю дещо для тебе», сказала Сара. «Один із шедеврів Беллендрі. Він повернув тобі молодість». Він свирк Дивно, як це Беллентрі не винищив півміста своїми напоями. Це і справді вдася на славу. Так і було. Він легко пився і мав дивний, начебто металевий, але вражаючий смак. Вебстер поставив поруч із пальмою ще один шезлонг, сівся і поглянув на Сару. «У тебе тут так гарно?» – промовила жінка. «Це ж рендулова робота». Вебстер кивнув. Він добряче повеселився. Так розійшовся, що я ледве його отямив. А ці його роботи – це ще вже за нього. Але він робить дивовижні речі. Він спроєктував марсіанську кімнату для Квентіна, і вона просто невимовно чудова. Так, згодився вебстер. він хотів зробити космічну кімнату тут. Казав, що це буде чудове місце, щоби посидіти та подумати. Навіть образився на мене, коли я відмовився. Дивлячись у блакитну далечінь, він потер великим пальцем правої руки тильну сторону лівої. Сара схилилася до нього і підняла його руку вгору. «У тебе досить ці бородавки?» – запитала вона. Він усміхнувся. Міг би видалити, але постійно бракує часу. Надто зайнятий. Вони вже стали частиною мене. Вона відпустила руку, і він продовжив бездумно погладжувати бородовки. Ти справді дуже зайнятий, сказала вона. Десь пропадаєш останнім часом. Як просувається робота над книжкою? Готовий сісти і писати, відповів вебстер. Оце зараз ділю матеріал на розділи. Сьогодні звірив останні пункти. Треба було в дечому впевнитися. Я про місце в підвалах будинку адміністрації сонячної системи. Щось схоже на оборону споруду. Оперативний центр. Можна просто натиснути важель і... І що трапиться? Не знаю, сказав вебстер. Мабуть, щось серйозне. Варто було б дізнатися точно, але я вже не маю сил шукати. Надто багато порпався в полюці ці 20 років, щоб знову братися за пошуки. Ти якийсь розбитий, Джоне. Мабуть, утомлений. й не дивно. Тобі варто перепочити. Випіши ще. Він похитав головою. Ні, дякую, Саро. Я щесь не в настрої. Я наляканий, Саро, наляканий. Чому? Ця кімната це просто ілюзія, сказав вебстер майстерно створена за допомогою дзеркал. Вентилятори продувають повітря крізь соляний спрей, помпи утворюють хвилі, штучне сонце, а якщо мені більше до вподоби місяць, я можу просто класнути вимикачем і він з'явиться. Так, це ілюзія, промовила Сара. У цьому річ, пояснив вебстер. Це все, що ми маємо. У нас немає справжньої роботи. Нічого, над чим потрібно було працювати. Ніяких місць, які можна було б відвідати. Я 20 років працював, щоб написати книжку, яку ніхто не читатиме. І хоча люди матимуть час на читання, вони не захочуть цього робити. Усім байдуже. Вони приходитимуть і проситимуть примірник. І я даватиму їм його з надією, що хтось та й прочитає. Але цього не станеться. Книга просто припаде пилюкою на полиці разом з іншими. І що ж я отримую? «Я скажу тобі. Двадцять років роботи. Двадцять років самообману. Двадцять років втраченого здорового глузду». «Знаю», – м'яко відповіла Сара. «Розумію тебе, Джоне. Останні три малюнки?» Він швидко підвів погляд. «Невже?» Вона похитала головою. «Ні, Джоне. Ніхто їх не захотів купити. Надто старомодні. Натуралістичні речі застаріли. Зараз панує імпресіонізм. Оте мазюкання». «Ми надто багаті», – сказав вебстер, «Маємо дуже багато». Нам залишили все і, по суті, нічого. Коли людство перебралося на Юпітер, на Землі залишилося лише жменька людей, і планета стала для них завеликою. Вони не могли з нею впоратися. Гадали, що володіють нею. Та це насправді ними володіли. Над ним запанувало все те, що існувало ще задовго до них. Вона простягнула руку і торкнулася його плеча. «Бідний Джоне», – промовила вона. «Ми не можемо постійно ховатися від цього», – сказав він. «Колись доведеться поглянути правді в очі». Доведеться почати з самого початку. «Я...» «Що, Саро?» «Я прийшла, щоб попрощатися». «Попрощатися?» «Я візьму сон». Нажаханий, він різко звівся на ноги. «Ні, Саро». Вона засміялася, але в цьому сміхові відчувалася напруга. «Чому б тобі не приєднатися до мене, Джоне? Це всього на кілька сотень років. Ми проснемося, усе може бути й іншим. І це лише тому, що ніхто не купує твої полотна? Лише тому? Тому що все навколо ілюзія як ти сам щойно сказав, Джоне? Я вже давно це відчувала, але не могла усвідомити до кінця. Але ж сонце теж ілюзія. Розумію. Але коли наважуєшся, то сприймаєш це як щось справжнє. Позбуваєшся всіх комплексів і страхів, окрім навмисно запрограмованих. Це природньо, Джоне. Навіть природніше, ніж життя. Я ходила в храм, і мені все пояснили. А коли ти прокинешся, то що? То зможу легко пристосуватися до будь-якої епохи, коли би не прокинулася. «Так, наче в ній народилася. І вона може виявитися кращою. Хто знає? Може, так і справді буде краще?» «Не буде», – похмуро відповів Джон. «Поки ми самі щось не змінимо. А всі ті люди, які обирають сон, щоб заховатися, уже не насміляться щось змінювати». Вона відсунулася назад у кріслі, і йому раптом стало сумно за свої слова. «Вибач, Саро, я не мав на увазі тебе. Чи когось іншого. Кажу загалом про нас усіх». Пальмове листя голосно зашили з тіло. На сонці виблискували калюжі, залишені прибоєм. «Я не збираюся тебе відмовляти», – сказав вебстер. «Ти добре все обдумала і вирішила». «Люди не завжди були такими», – подумав він. «Колись тисячі років тому вони б сперечалися в такій ситуації. Але джувейнізм поклав край усім дрібним суперечкам. Джувейнізм покінчив з великою кількістю речей». «Я постійно думаю про це», – лагідно промовила Сара. «Що було б, якби ми залишились разом?» Він поспішно махнув рукою. Це просто ще одна річ, яку ми втратили. Яку втратило людство. Якщо подумати, то ми втратили дуже багато. Родині, зв'язки і бізнес, роботу і мету. Він поглянув її прямо у вічі. Але якщо ти хочеш повернутися... Сара похитала головою. Нічого не вийде, Джоне. Минуло надто багато років. Він кивнув. Не було сенсу заперечувати. Вона підвелась і протягнула руку. Якщо ти коли вирішиш узяти сон, дізнайся мій номер. Я зарезервую місце побіля себе. Навряд чи таки коли станеться, відповів він. Ну що ж, у такому разі прощавай, Джоне. Зачекай, Саро, а як там наш син? Раніше я бачив його час від часу, але вона жваво засміялася. Він уже майже дорослий чоловік, Джоне. І найцікавіше те, що він, я так давно його не бачив, знову промовив Вепстер. Це й не дивно. Він рідко буває в місті. Це все його хобі. Мабуть, це дісталося йому від тебе. Він щось наподобав першопрохідця. Не знаю, як висловитися точніше. Маєш на увазі, що він займається дослідженнями? Чимось незвичайним? Так, незвичайним. Але б я не назвала це дослідженнями. Він просто вирушає в ліс і живе там на самоті. Він іще кілька його друзів. Беруть лише торбинку солі і лук зі стрілами. Так, це досить дивно, відзначила Сара. Але йому весело. Заявляє, що чогось навчається. І виглядає дуже здоровим. Кров з молоком. Сильний, підтягнутий. Очі горять. Вона обернулася і почала йти. Я проведу тебе до дверей. – сказав вебстер. Вона похитала головою. – Ні, не потрібно. Ти не взяла свій жбан. – Залиш собі, джоне. Мені він більше не знадобиться. Вебстер одягнув на голову пластиковий щитувач думок і увімкнув записувач на столі. Розділ 26, – подумав він, і прилад записав. Розділ 26. Який час вебстер ні про що не думав, підбираючи інформацію, накреслюючи план, а тоді продовжив. Записувач класнув і булькнув. Вебстер одягнув на голову пластиковий щитувач думок і увімкнув записувач на столі. Розділ 26 подумав він, і прилад записав. Розділ 26. Якийсь час Вебстер ні про що не думав, підбираючи інформацію, накреслюючи план, а тоді продовжив. Записувач класнув і булькнув, приготувавшись до інтенсивної роботи. Машини, якими, як і раніше, керували роботи, продовжували працювати і виробляти ті ж речі, що й до цього. І роботи працювали теж знаючи, що працювати – їхня прерогатива, їхнє право та обов'язок, і вони продовжували виконувати своє призначення. Машини й роботи беззупинно трудилися, продукуючи матеріальне багатство так, наче хтось його потребував, наче досі були мільйони людей, а не якихось п'ять тисяч. І ці п'ять тисяч, які залишилися, або яких залишили, раптом стали володарями світу, власниками цінностей і послуг, які ще місяць тому належали мільйонам. У них не було уряду, бо в цьому не було потреби, адже раптова розкіш, яку успадкували п'ять тисяч людей, звела на нівець будь-які злочини. Ніхто не крастиме, якщо і так можна взяти все, що забажаєш. Ніхто не сперечатиметься із сусідом через нерухомість, якщо в його розпорядженні вся нерухомість світу. Вислів правовласності майже за ніч утратив значення у світі, де всього було більш, ніж достатньо. Насильство вже давно фактично зникло з людського суспільства. А зі зменшенням економічного тиску, що покінчило із поняттям права власності, потреба в уряді відпала. Насправді зникла потреба в багатьох обтяжливих звичаях та нормах, які супроводжували людей ще з початку виникнення торгівлі. Наприклад, зникли гроші, які у світі, де, щоб щось отримати, можна було просто попросити або ж одразу взяти це, втратили будь-який сенс. послабленням економічного тиску соціальний також зменшився. Люди більше не вважали за необхідне підлаштовуватися під стандарти та звичаєві форми, які, будучи комерційними маркерами, відігравали важливу роль у постджовийнійському світі. Релігія, яка вже протягом століть здавала позиції, тепер зовсім зникла. Сім'я, яка трималася вкупі завдяки традиціям та через економічну залежність від годувальника і захисника, розпалася. Чоловіки й жінки жили разом, як вони забажають, і розходилися в будь-який час. Адже не існувало жодних економічних чи соціальних причин не робити цього. Вебстер очистив думки і пристрій лагідно муркнув. Він зняв щитувач і перечитав останній абзац. «Ось воно», – подумав він, – «корінь усіх проблем. Якби сім'ї не розпадалися, якби ми з Сарою жили разом». Він роздумуючи потер бородавки на руці. «Цікаво, тому взяв моє прізвище чи ні? Зазвичай люди беруть прізвище матері. Я і сам так зробив, поки мама не попросила мене змінити». Сказала, що моєму батькові було приємно, а вона не заперечує. Сказала, що він пишається своїм прізвищем, і я його єдиний син. У той час, як у неї, були й інші діти. Якби ж ми залишилися разом, тоді життя мало б сенс. Якби так сталося, Сара б не обрала сон, їй не довелося лежати в ємності, заповнені рідиною в тимчасовому забутті з навіювачем снів на голові. Цікаво, які сни вона обрала, яке штучне життя вирішила прожити. Я хотів запитати в неї, але не наважився. Зрештою, про таке не запитують. Він знову одягнув щитувач думок і впорядкував свої думки. Записувач класнув, раптово оживши. Люди були спантеличені, але недовго. Намагалися знайти вихід із ситуації, але швидко здалися. П'ять тисяч людей не могли впоратися з роботою тих мільйонів, які вирушили на Юпітер заради кращого життя в чужих тілах. У п'яти тисяч для цього не було достатніх навичок, амбіцій чи мотивації. Не варто забувати й про психологічні чинники, тиск традицій, що нависав над свідомістю людей, які залишилися, вплив джовейнізму, який спонукав людей бути чесними з собою та іншими, змусив людей змиритися із марністю їхньої боротьби. Джовейнізм не залишав місця для фальшивої відваги. Хоча відчайдушної відваги ці п'ять тисяч потребували найбільше усі їхні зусилля були блідою подобою того, що було звершено до них. І зрештою, вони зрозуміли, що п'яти тисячам не під силу здійснити мрію мільйонів. Життя чудове. Навіщо перейматися? У них була їжа, одяг і дах над головою. Вони мали компанію розкішу розваги. Вони мали все, що забажали. Люди припинили докладати зусиль. Вони просто насолоджувалися життям. Досягнення більше не були важливі. А життя стало схожим на райське безмістовне існування. Вепстер знову зняв зчитувач і вимкнув пристрій для записування. Якби ж це хтось прочитав, коли я закінчу, подумав він. Якби ж хтось прочитав і зрозумів. Побачив, куди котяться життя людей. Звичайно, я можу їм розповісти, підходити до кожного особисто і довго про все переказувати. І вони справді зрозуміють. Це заслуга джувайнізму. Але вони не нададуть цьому значення. Вони відкинуться подалі, у глиб думок, на майбутнє. І ніколи не повернуться до цього, щоб осмислити. Вони продовжуватимуть робити дурнуваті речі, займаючись марними хобі, які обрали собі замість з роботи. Реннольд зі своєю командою роботів-блазнів, які ходить по домах і просить дозволу переробити будинки. Белентрі, котрий годинами змішує інгредієнти, щоб винайти нові алкогольні напої. І, звичайно ж, Джон Вепстер, який витратив 20 років на заглиблення в історію одного єдиного міста. Двері зі скрипом відчинилися, і Вепстер обернувся. На порозі безшумно з'явився робот. Що трапилося оскаре. Робот завагався, тьмяна фігура в напівосвітленій присмерковій кімнаті. Час обідати, сер. Я прийшов запитати. Будь-що на твій вибір, сказав вебстер. І оскаре принеси дрова для каміна. Дрова вже в каміні, сер. Оскар перетнув кімнату і схилився над каміном. У його руці спалахнув вогник і хмиз загорівся. Вебстер сутулився в кріслі й дивився, як вогонь розповзається по дереву, а тоді почув перші слабкі потріскування деревини і шум тяги в димоході. «На це приємно дивитися, сер, – сказав Оскар. – Тобі теж подобається? – Так, дуже. Генетична пам'ять, – розважливо промовив вебстер. Спогади про коваля, який тебе зробив. – Справді? – перепитав робот. – Ні, Оскар, я жартую. Це анахронізм. Пережиток часу, як і ми з тобою. Мало хто зараз має каміни. Вони не потрібні, але в них є щось таке чисте й затишне. Він поглянув на полотно над камінною полицею, що його зараз освітлювало полум'я. Оскар помітив його погляд. «Дуже шкода міссару, Сарусер", Вевсер похитав головою. «Не варто шкодувати Оскаре. Вона сама цього захотіла. Це наче вимкнути одне життя і розпочати інше. Вона спатиме в храмі роками, у той же час проживаючи інше життя. І воно Оскаре буде щасливим, бо вона його так запрограмує». Він згадав давно минулі дні, проведені в цій кімнаті. «Це вона намалювала цю картину Оскаре», – сказав він. «Витратила на це багато часу. Старалася дуже ретельно відтворити все, що хотіла передати. Вона сміялася з мене і казала, що я теж на цій картині. Я не бачу вас там, сер, сказав Оскар, бо мене там і нема. А може, й є. Якась частинка мене, частинка мого коріння, цей будинок на картині Оскара. то будинок вебстерів у Північній Америці, а я також вебстер. Хоча вже такий далекий від цього будинку, такий далекий від чоловіка, який його побудував. Північна Америка це дуже далеко, сер. Недалеко, сказав вебстер. «Фізично недалеко. Я про інше». Він відчув тепло від полум'я, яке, сповнивши кімнату, торкнулося і його. «Далеко. Надто далеко і в іншій стороні». Робот повільно обернувся і, м'яко ступаючи по килиму, вийшов з кімнати. Вона довго над цим працювала. Старалася дуже ретельно відтворити все, що хотіла передати. Але над чим саме вона так трудилася? Вона ніколи не казала, а він і не питав. Йому завжди здавалось, що в тій картині йдеться про дим, як вітер метляє його по небу, і про дім, що припав до землі, злившись з деревами і травою, ховаючись від бурі, що має отот нагрянути. Хоча тут могло бути ще щось, якийсь символ. Щось, що ріднило дім із людиною, яка його збудувала. Він підвівся і підійшов ближче, зупинившись перед вогнищем із високо задертою головою. Зблизька було видно, кожен мазок, тому картина виглядала менш привабливою, ніж здалеку. Технічні прийоми. Базові маски та відтінки, які наносили задля бажаного ефекту безпека, захищеність квадратної соцільної форми, міцність, укорінення в землі, певна суворість, впертість, оголеність духу. Цілими днями вона сиділа перед монітором із зображенням будинку, робила обережні ескізи, повільно малювала, а частіше лише сиділа й дивилася. Там були ще пси й роботи, казала вона, але вона не намалювала їх, бо їй цікавив лише будинок. Один із небагатьох будинків які залишилися серед відкритого простору. За століття занихаєння всі інші вже розсипалися, повернувши землі первісний вигляд. Але в цьому будинку були ще роботи. Один великий робот і багато маленьких, так вона казала. Сам вебстер не надавав цьому уваги. Він був надто заклопотаний. Він обернувся і знову підійшов до столу. Дивна річ, якщо над цим задуматися. Роботи і пси живуть разом. Один із вебстерів колись старався допомогти псам розвинути власну культуру. Хотів, щоб цивілізації людини і пса жили згуртовано. Знову у його пам'яті ожили спогади, уривки образів, фрагменти легенд, що багато років оповивали дім Вепстерів. Там жив робот на Дженкінс, який служив сім'ї від самого початку. Був колись чоловік, який сидів в інвалідному візку на передньому подвір'ї, вдивляючись у зірки і чекаючи на сина, який ніколи не повернувся. Над тим домом висіло прокляття, прокляття втрати філософії Джувейна. Екран для відеозв'язку стояв у кутку кімнати. Майже забутий елемент інтер'єру, настільки рідко його використовували. У ньому більше не було потреби. Увесь світ зосередився тут, у Женеві. Вевстер піднявся і зробив крок до нього, а тоді зупинився і замислився. Усі комбінації були в записнику, але де сам записник. Мабуть, в одній шухляд столу. Він повернувся до столу і почав заглядати в шухляди. Захопився цим заняттям, наче пес пошуками захованої в землі кістки. Старий робот Дженкінс потер металеве підборіддя залізними пальцями. Він завжди робив так, коли замислювався. Цей безмістовний, безлуздий жест він перейняв від людей, із якими так довго контактував. Він перевів погляд на малого чорного пса, що сидів поруч. «То ти кажеш, що вовк був дружелюбним?» – запитав Дженкінс. «Запропонував тобі кролика?» Ебенезер збуджено заметушився біля його ніг. «Це був один із тих, яких ми підгодовували минулої зими». В той згра, яка прийшла до будинку, яку ми намагалися приручити. Як ти його впізнав? По запаху. Супутник почовгав ногами по підлозі. Дженкінсе, невже ти його не покараєш? І він мав сидіти і слухати. Йому не слід було гнатися за кролем. Це тебе слід покарати супутнику, суворо промовив Дженкінс. За твоє ставлення. Ти приставлений до Ебенезера і повинен бути його частиною. Ти не окрема індивідуальність. Ти просто руки Ебенезера. Якби в нього були руки, ти і був би йому не потрібен. Ти йому не наставник і не совість. Просто руки, пам'ятай про це». Супутник обурено почував ногами. «Я втечу», – сказав він. «Мабуть, хочеш приєднатися до диких роботів?» – запитав Дженкінс. Супутник кивнув. «Вони зрадіють мені. Вони постійно щось роблять. Їм потрібні всі, хто може чимось допомогти. Вони розберуть тебе на частини», – гірко промовив Дженкінс бо у тебе немає ніяких особливих здібностей, щоб стати одним із них». Він повернувся до Ебенезера. «У нас є інші роботи», – пес похитав головою. «Мене влаштовує супутник. Ми знаємо одне одного. Він допомагає мені не лінуватися і бути у формі». «От і добре», – сказав Дженкінс. «Можете йти». «І, Ебенезере, якщо ти ще колись поженешся за кроликом і натрапиш на цього вовка, спробуй з ним подружитися». Дженкінс повернувся до столу, взяв ручку і схилився над нотатником. Ручка скрипнула, коли він почав писати. Ебенезер повідомив, що помітив прояви дружності у вовка. Рекомендую надалі дати завдання Ебенезеру підтримувати контакт із вовком замість слухання. Вовки були б хорошими друзями, замріяно подумав Дженкінс. Вони чудові розвідники. Кращі за псів. Сильніші, швидші, спритніші. Вони могли б спостерігати за дикими роботами біля річки і полегшити життя псам. Могли б наглядати за фортецями мутантів. Женкін спохитав головою. У наші дні нікому не можна довіряти. Роботи наче нормальні. Поводяться дружньо, заходять час від часу, радо допомагають, як справжні сусіди. Але в них теж не можна бути впевненими. І вони ще й виготовляють машини. Мутанти нікого не турбують. Їх взагалі нечасто можна побачити. Але за ними варто спостерігати. Ніколи не знаю, що вони можуть затіяти. Пам'ятаю, що вони зробили з людьми. Цей брудний фокус із Джувейнізмом та його оприлюдненням, і тим прирекли людську расу. Люди. Вони були нашими богами, а зараз вони зникли. Залишили нас самих. Звичайно, кілька ще залишилися в Женеві, але нема сенсу їх турбувати. Ми їм не цікаві. Він сидів у сутінках, згадуючи, як приносив віски, як вирішував справи, згадував ті дні, коли в цих стінах жили та помирали вебстери. А тепер він став наставником для псів Цих малих чортенят, розумних і дуже старанних. Почувся тихий дзвінок, і Дженкінс різко випростався у кріслі. Знову дзвінок, і на екрані замиготіла зелена лампочка. Дженкінс підвівся і зачудовано поглянув на миготливий вогник. Хтось викликає його. Хтось викликає його вперше за тисячу років. Він спочатку було зірвався, а тоді з гідністю сівся назад у крісло і тримтячими пальцями потягнувся до перемикача. Стіна перед ним розтанула, і навпроти з'явився чоловік за столом. Позаду чоловіка кімната з високими шпилястими вікнами. Освітлювало полум'я каміна. «Ти мабуть Дженкінс», – сказав чоловік, і щось у його обличчі видалося дуже знайомим для Дженкінса. «А ви, ви, я Джон Вебстер», – відповів чоловік. Дженкінс уперся долонями у верхній край екрана і завмер, наляканий незвичними для робота емоціями, що нутрували під його металевим корпусом. «Я б упізнав вас будь-де», сказав Дженкінс. «Ви схожий на них. Я вмію розпізнавати вас. Я працював на вас досить довго». Подавав напої і. І. Так, я знаю, відказав вебстер. Твоє ім'я передавалося через покоління. Ми завжди тебе пам'ятали. Ви зараз у женеві, Джоне? Дженкінс пам'ятався. Тобто, сер, це зайве, сказав вебстер. Краще просто Джон. І так, я в женеві. Але я хотів би побачитися з тобою. Мені цікаво, чи це можливо. Маєте на увазі, що хочете приїхати сюди, сер? Вебстер кивнув. Але тут увесь дім переповнений псами, сер. Вебстер усміхнувся. «Саме, як і вміють говорити?» – запитав він. «Так», – відповів Дженкінс, – «і вони будуть раді побачити вас. Вони знають усе про вашу родину. Вечерами перед сном вони розповідають історії про старожитні дні. І… і… я теж буду радий з вами зустрітися. Тут так самотньо». Бог прийшов. Ебенезор затримтів лише від думки про це, пробираючись у темряві. «Якби Дженкінс знав, що я тут, – подумав пес. Перепав б мені на горіхи. Дженкінс просив дати йому спокій хоч на трохи часу. Ебенезер скрадався вперед на м'яких подушечках, принюхуючись до дверей кабінету. І двері прочинилися. Прочинилися з голосним скрипом. Він припав до підлоги, прислухаючись, але не було чути навіть звуку, лише запах. Незнайомий різкий запах, від якого шерсть ставала дибки, а ще відчуття неймовірного захоплення. Він хутко поглянув через плече, але там також ніщо не ворухнулося. Дженкінс був у їдальні, розповідав псам, як їм слід поводитися, а супутник десь займався своїми справами. Ебенезер тихо і обережно носом відхилив двері ширше. Пнув ще раз, і ось двері вже наполовину відчинені. Чоловік сидів напроти вогню в м'якому кріслі, схрестивши витягнуті ноги і склавши руки на животі. Ебенезер ще міцніше притиснувся до підлоги і ненавмисно заскавучав. Від звуку Джон Вебстер випрямився. «Хто там?» – запитав він. Ебенезер завмер, відчуваючи, як калатає його серце. Хто там? ще раз запитав вебстер, а тоді побачив пса. Він заговорив знову, але вже м'якшим голосом Заходь, друже, заходь. Пес не рухався. Вебстер класнув пальцями. Я тебе не ображу. Заходь. Де всі інші. Ебенезер спробував підвестися, спробував повзти підлогою, але м'язи не слухались. А чоловік уже крокував через кабінет прямо до нього. Ебенезер побачив, як над ним схилилася людина. І відчув руки на тілі, зрозумів, що його підіймають, і цей запах, який він відчував крізь прочинені двері, приголомшливий запах бога, сильно бив у його ністрі. Руки міцно притискали його до дивної тканини, що була на чоловікові заміж шерсті, а потім долинув голос. Він не одразу зрозумів слова, але відчув спокійну інтонацію. Отож, ти прийшов, щоби побачити мене, сказав Джон Вебстер. Ти втіки прийшов подивитися на мене. Ебенезер незеркволо кивнув. Ти ж не здишся, правда? «Не розкажеш Дженкінсу?» – Вебстер похитав головою. «Не розкажу». Він сів, а Ебенезер, умостившись йому на коліна, вдивлявся в його обличчя. Міцне зморшкувати обличчя. І відсвіти полум'я ще більше підкреслювали ці зморшки. Вебстер погладив Ебенезера по голові, і пес заскімлив від задоволення. «Це наче повернутися додому», – сказав Вебстер, але він говорив не до пса. «Так, наче я дуже довго був десь далеко, а тепер повернувся додому». «Так довго? що вже не впізнаю це місце, забув усі меблі і навіть планування. Але відчуваю, що це місце знайоме і радий поверненню. «Мені тут подобається», – сказав Ебенезер, маючи на увазі коліна вебстера, Але чоловік не зрозумів. «Звичайно», – відповів він. «Це ваш дім також, навіть більше ваш, адже ви залишалися тут і доглядали за ним. У той час, як я забув про нього». Він погладив Ебенезера по голові й почухав за вухом. «Як тебе звати?» – запитав він. «Ебенезер, і чим ти займаєшся тут, Ебенезере? Я слухаю. Слухаєш? Ага, це моя робота. Я слухаю гоблінів. І ти їх справді чуєш? Іноді. Мені ще не дуже добре вдається. Я більше думаю про те, як би поганятися за кроликом. І що кажуть гобліни? Буває по-різному. Іноді я чую, як вони ходять, іноді постукують. І дуже рідко щось кажуть. Частіше просто думають. Постривай, Бенезере, Я не зовсім розумію, де знаходяться ці гобліни. Вони не мають постійного місця. Відповів Ебенезер. Принаймні воно не в цьому світі. Як це? Ну, це наче ти у великому домі, де є багато кімнат, і між кімнатами є двері. І коли знаходишся в одній кімнаті, ти можеш чути, що відбувається в іншій, але не можеш туди потрапити. Та чому ж? промовив вебстер. Можна відчинити двері і уйти, Але ти не можеш їх відчинити, сказав ебенезер. Ти навіть не знаєш, що вони існують. Тобі здається, що кімната, у якій ти знаходишся, єдина, а навіть якщо я здогадуєшся про двері, не можеш їх відчинити. «Ти говориш про різні виміри?» Ебенезер нахмурив чолом, замислившись. «Виміри? Я не знаю такого слова. Я тобі пояснив так, як Дженкінс пояснював нам. Він сказав, що насправді йдеться не про будинок і кімнати, і що те, що ми чуємо, може бути дуже не схожим на нас». Вебсер кивнув. Ось як потрібно було йому все пояснювати. Почати з простішого, не поспішати, не бентежити страшними словами. Спершу дати йому сягнути саму ідею, а потім уже додавати специфічну термінологію. І найімовірніше, це буде вигадана термінологія. Вони вже вигадали слово. Гобліни. Істоти за стіною, яких можна чути, але неможливо побачити. Жителі сусідньої кімнати. Гобліни. Остерігайся, то гоблін тебе забере. Ось як це зробили блюди. Якщо не можуть зрозуміти чогось. Не можуть побачити, відчути, проаналізувати. Значить цього не існує. Це вигадка. Привід, вовкулака чи гоблін? Гоблін тебе забере. Так простіше, зручніше. Страшно Так але на сонячному світлі про це забуваєш, і це тебе не переслідує, не чатує на тебе. Якщо постаратися, можна переконати себе, що цього немає. Можна вважати, що це привид або гоблін, і сміятися із власних вигадок при світлі дня». Гарячий мокрий язик лизнув Ебстерова підборіддя, і Ебенезер повиляв від задоволення. «Ти мені подобаєшся», – сказав Ебенезер. «Дженкінс ніколи мене так не тримав. Ніхто мене так не тримав». «Дженкінс має багато роботи», – пояснив вебстер. «Ага», – погодився Ебенезер. «Він постійно щось записує. Наприклад, те, що ми почули, або що нам слід зробити». «І ви знаєте все про вебстерів?» – запитав чоловік. «Звичайно. Знаємо все-все. Ти також вебстер. Хоча ми думали, що нікого з вас більше немає». «Так і є», – сказав вебстер. «Один із них завжди був тут. Дженкінс, також вебстер». «Він ніколи не казав нам про це», – він і не скаже. Полум'я згасло, і в кімнаті потемніло. Потріскуючи, жарини осяювали стіни і підлогу тьмавими спалахами. І було ще щось, ледве вловими шелест, тихий шепіт, так наче стіни говорили. Старий будинок зберігав багато спогадів та історій. Він збудований на століття, і так століття й простояв. Задуманий як дім, він і досі був домом. Міцне пристанище, яке обіймало тебе, сповнювало теплом і затишком, робило частинкою себе. У його пам'яті залунали кроки, кроки минулого, із уже призабутих століть. Кроки вебстерів. Тих, котрі були до нього, тих, яким від першої до останньої хвилини життя прислуговував Дженкінс. Історія. Його оточувала історія. Вона шелестіла шторами, човгала підлогою, ховалася у темних закамарках кабінету, позирала на нього зі стін. Це жива історія, яку можна відчути кінчиками пальців чи шкірою. Ось вона, наче стоїть за спиною і дивиться поглядом давно згаслих очей, що воскресли посеред ночі. Один із вебстерів, але не схожий на них. Нікчемний. Порода виродилася. Не такий, якими були його предки. Просто останній з них. Джон Вепстер саме тушився. Ні, я не останній, сказав він. У мене є син. Це майже нічого не змінює. Нехай і є син. Хіба він чогось вартий? Вепстер різко піднявся з крісла, і Бенезер упав із його колін. Вартий, крикнув він. Мій син! І він знову сів. Його син десь швендє лісами з луком і стрілами. Грає в ігри, розважається. Це його хобі сказала Сара, перш ніж Відправитися в храм і поринути в столітні сни. Хобі. Не робота. Не спосіб життя. Не щось важливе. Просто хобі. Вигадане заняття. Без початку й кінця. Справа, яку можна закинути в будь-яку хвилину, і ніхто й не помітить. Як-от вигадувати нові рецепти напоїв. Малювати картини, які ніхто не купує. Ходити від дверей до дверей з командою божевільних роботів і просити людей змінити дизайн їхніх будинків. Писати історію, на яку всім начхати прикидатися туземцям, печерну людиною чи першопрохідцем із луком і стрілами, придумувати сни на століття для чоловіків і жінок, які втомилися від життя і бажають жити у вигаданому світі. Чоловік сидів у кріслі, вдивляючись у порожнечу, що поставала перед його очима, жахливу і смертельну порожнечу, яка з кожною миттю збільшувалася. Несвідомо його руки зімкнулися і великий палець правої руки погладив тильний пік лівої. Ебенезар підповз у напівтемряві Сперся передніми лапами на коліна чоловіка і заглянув у його обличчя. "Болить рука?" запитав він. Як куди потираєш?" Вебстер коротко засміявся. "Ні, це просто бородавки". І він показав їх псу. "Фу, бородавки!" вигукнув Ебенезер. "Хочеш їх позбутися?" "Так", Вебстер завагався, "мабуть, що так. Ніколи не мав на це часу". Ебенезер опустив ніс і привів ним по руці Вебстера. "Ось і все", переможно заявив він. "Що все? Поглянь на бородавки" сказав Ебенезер. У камінь сунулося поліно. Вевстер підняв руку і поглянув на неї у світлі полум'я. Відбородавок не було і сліду. Дженкін стояв у темряві й вслухався в сонну тишу, яка віддала цей дім у владання тіням, напівзабутим крокам, давно сказаним словам, шепоту стіни й шелестінню штор. Варт було лише забажати, і ніч перетворилась би в день. Лише маленькі трюки з лінзами. Але старий робот не хотів цього. Йому подобалася ця темрява цей час для медитації, цей сокровенний час, коли теперішнє розчинялося, а майбутнє оживало. Усі спали окрім Дженкінса. Роботи ніколи не сплять дві тисячі років життя, двадцять століть і ні секунди не пам'яті. Як довго, подумав Дженкінс, довго навіть для робота. Ще до того, як люди вирушили на Юпітер, більше старих моделей роботів деактивували, відправили на спочинок на користь новішим моделям. Тих, які більше схожі на людей. Виглядали симпатичніше, у них були чіткіше мовлення і швидші мисленеві процеси. Але Дженкінс продовжував працювати, тому що був вірним слугою, без якого дім вебстерів втратив би домашній затишок. «Вони любили мене», – промовив Дженкінс сам до себе. І ці три слова подарували йому внутрішній затишок. Затишок у світі, де було так мало чого затишного. У світі, де слуга став хазяїном, але хотів знову служити. Він стояв біля вікна, дивлячись поза терасою на темні скупчення дубів, що росли то тут, то там уздовж пагорба. Темрява ніде не світися. а колись тут було багато світла. Серед цих земель уздовж річки світилися вікна, мовби дружні усмішки. Але люди пішли, і світло зникло. Роботам не треба світла, вони можуть бачити в темряві. Дженкінс теж міг би, якби захотів. І фортеці мутантів були такі ж темні вночі, як страхітливі вдень. А зараз людина повернулася. Лише одна людина. Повернулася, але навряд чи затримається надовго. Проведе кілька ночей у розкішній спальні господаря на другому поверсі, а тоді знову повернеться в Женеву. Прогуляється давно забутими просторами біля річки, прогляне ряди книг на стінах кабінету, а тоді покинеться місце. Дженкенс обернувся. «Варто мені поглянути, як він», – подумав робот. «Дізнатися, чи не потребує чого. Може, захоче чогось випити». Хоча все віски вже напевно зіпсувалося. Тисяча років усе ж забагато навіть для хорошого віскі. Він рушив кімнату і його огорнув спокій. Таке приємне умиротворення давно забутих днів, коли він бігав, мов радісне цуценя, виконуючи всі доручення. Йдучи до сходів, він промогикав якусь спокійну мелодію. Він просто загляне всередину, і якщо Джон Вебстер спить, тихо вийде. Але якщо ні, то запитає усе гаразд, сер, чи можу я вам якось прислужитися? Може, гарячого пуншу? І він радісно взявся перестрибувати через сходинку, адже знову йшов до вебстера. Джон Вебстер лежав у ліжку, підпертий подушками зі всіх боків. Ліжко було тверде й незручне, а кімната тісна й душна. Не те, що його власна спальня в Женеві, де можна було лежати на вкритому травою березі, побіля дзвінкого струмочка, ні дивитися на штучні зірки, що мерехтіли на такому штучному небі, і вдихати аромат несправжнього буску. Що може квікнути довше, ніж проживе людина. А тут жодного дзюрчання прихованого водоспаду, ніякого мерехтіння спійманих світлячків, лише ліжко і кімната. Вевстер витягнув руки на вкриті ковдрою стегна і зігнув пальці, задумавшись. Ебенезер ледь торкнувся бородавок, і вони щезли. І він зробив це не випадково, а спеціально це не назвеш чудом, це свідома сила. Адже чуди не завжди стаються, а Ебенезер був упевнений у результаті. Можливо, ця сила. Була дана сусідньою кімнатою, запозичена в гоблінів, до яких прислухався пес. Здатність зцілювати без жодних ліків чи хірургії, а з допомогою напротю специфічних знань. У старі темні часи деякі люди заявляли, що вміють позбавляти відбородавок. Вони купували їх за монету, обмінювали на щось чи робили якісь замовляння, і іноді їм таки це вдавалося. Можливо, ці незвичайні люди теж чули гоблінів. Двері тихо скрипнули, і вебстер різко сів. З темряви долину в голос. «Усе, гаразд, сер. Чи може вам якось прислухатися? «Це ти, Дженкінсен?» – запитав Вебстер. «Так, сер». Темний силует тихо увійшов до кімнати. «Так, ти можеш мені допомогти», – сказав вебстер. «Я хочу поговорити з тобою». Він дивився крізь темряву на металеву постать біля ліжка. «Поговорити про псів», – додав вебстер. «Вони дуже стараються», – сказав Дженкінс. «Хоча їм важко, бо, як бачите, у них нікого немає. У них є ти». Дженкінс похитав головою. Мене недостатньо. Розумієте, я просто, ну, щось на кшталт наставника. А їм потрібні люди. У них закладена ця потреба. Тисячі років люди і пси жили разом. Разом полювали, разом випасали стада, разом боролися з ворогами. Пес старіг людину, коли вона спала. А людина ділилася останніми крихтами їжі, іноді залишаючись голодною, щоб нагодувати пса. Вебстер кивнув. Гадаю, так і було. Вони ще вечора говорять про людей, сказав Дженкінс перед тим, як іти спати. Сідають у коло, і хтось із найстарших розповідає історії, які передаються з покоління в покоління. А вони слухають і дивуються, а ще сподіваються. Але куди вони прямують? До чого прагнуть? У них є мета. Про дещо вже можна говорити, відповів Дженкінс. Зараз це лише незначні натяки на можливий розвиток подій. Розумієте, пси мають надприродні здібності. Завжди їх мали. Їх не цікавить механічний світ. Що цілком зрозуміло, бо вони не мають рук. Якщо людям важливий метал, то для них важливі привиди. Привиди? Те, що люди називають привидами, хоча вони інші. Я впевнений. Певні істоти в сусідній кімнаті. Інші форми життя в іншому світі. Маєш на увазі, що може існувати кілька заселених світів, які одночасно перетинаються із землею? Дженкін кивнув. Я починаю вірити в це, сэр. Я списав цілий блокнот нотатками про те, щоб пси чули чи бачили. І зрештою, після всіх цих років, картина починає прояснюватися. Він заметушився. Звичайно, я можу помилятися, сер. Ви ж знаєте, що мене цьому не навчали. Колись я був просто слугою. Я намагався розвиватися після, після Юпітера, але мені було важко. Один робот допоміг мені зробити першого маленького робота для псів. І зараз ці малюки роблять собі подібних, хоча нам не потрібно їх аж стільки. А як щодо псів? Вони всі просто сидять і слухають? Ні-ні, сер. Вони багато чого роблять. Намагаються подружитися з іншими тваринами, спостерігають за дикими роботами та мутантами. Дикими роботами? Їх багатенько? Дженкін кивнув. Так, чимало, сер. Їхні групи розкидані по всьому світу. Ті, яких покинули, які більше не були потрібні людям після переселення на Юпітер. Вони зібралися разом і працюють. Працюють над чим? Не знаю точно, сер. «Здебільшого виробляють машини, ну, механічні. Але що вони збираються з ними всіма робити, невідомо. Мені самому цікаво, для чого вони їх використовуватимуть». «Мені теж», – сказав Вепстер. І він утупив погляд у темряву, замислившись. Наскільки люди зосереджені в Женеві втратили зв'язок зі світом. Вони не здогадувалися про те, що роблять пси, про зграйки зайнятих роботів, про фортеці страхітливих мутантів. «Ми втратили контакт», – подумав Вепстер. Утратили зовнішній світ, створили для себе затишний куточок і зібралися в ньому, в останньому місці на планеті, і не зважаємо на те, що робиться за межами міста. Нам слід було цим поцікавитися, але всім було байдуже. Настав час відновитися, подумав він. Ми розгубилися і злякалися, і хоча спершу намагалися щось змінити, те зрештою опустили руки. Та група людей, що залишилася, уперше усвідомила всю велич людської раси. Уперше побачила могутні витвори людства. Вона намагалася продовжити їхню працю, але не могла. І відтак спробувала пояснити все логічно, бо люди завжди так роблять. Прикидаються, що не існує ніяких привидів, знаходячи перші ліпші пояснення для того, що постукає вночі. Ми не могли підтримувати порядок, тому ми заховалися за щитом слів, а джувейнізм допоміг нам у цьому. Ми наблизилися до культу предків. Прагнули звеличувати людську расу. Ми не могли продовжувати людські діяння, тому почали прославляти тих, хто робив це до нас, захоплюватися ними. Адже ми завжди прагнемо підносити на п'єдесталу усе хороше посмертно. Ми стали расою істориків, розтягнули руки в руїни, місто чіпляючись за будь-який, навіть нікчемний факт, наче це безцінна коштовність. І це був перший етап, хобі, яке підтримувало нас, поки ми не усвідомили, хто ми насправді. Лише осад на перекинутій чаші людства. Але ми пережили це, безперечно, пережили усього лише за одне покоління. Люди легко пристосовуються, тому можуть вижити будь де. Ми не могли будувати космічні кораблі, не могли вирушити до зірок, не могли пізнати таємниці життя. Що з того? Ми цілком правомірно стали нащадками, спадкоємцями, ми були в кращому становищі, ніж колись мріяли. Тож ми знову спробували знайти якесь логічне пояснення і відкинули возвеличення раси. Хоч це спершу було захопливок. Врешті виявилося втомливо і дещо принизливо. «Дженкінси, гірко промовив Вебстер. "Ми змарнували цілих 10 століть". "Не змарнували, сер", відповів Дженкінс. "Просто взяли паузу, і зараз, можливо, ви можете знову відновитися, повернутися до нас. Хіба ми вам потрібні?" "Ви потрібні псам", сказав Дженкінс. "І роботам теж, бо й ті, і інші завжди були лише прислугою для людей. Без вас вони в сум'ятті". Всі вибудовують цивілізацію, але в них дуже повільно це виходить. Напевно, це буде краща цивілізація за нашу, сказав вебстер. Більш успішна. Адже наша зазнала фіаско. Вона буде добрішою, зазначив Дженкінс, але не такою прагматичною. Цивілізація, що базуватиметься на братерстві тварин, екстрасенсорних здібностей, а може, і навіть на комунікації між взаємопов'язаними світами. Цивілізація думки і розуміння, але не надто багатообіцяюча без справжніх цілей, з обмеженими механічними можливостями, яка навпомазки шукатиме істину, шукати в тому напрямку, який людина відкинула. І ти гадаєш, що люди можуть якось допомогти їм? Люди можуть скерувати, сказав Дженкінс, у правильному напрямку. Складно сказати. Вебстер лежав у темряві, витираючи спітнілі руки об ковдру, якою був накритий. Скажи мені правду. Похмуро мовив Вебстер. Ти стверджуєш, що люди можуть скеровувати. Але вони також можуть знову взяти гору, можуть відкинути те, над чим трудяться пси, як щось непрактичне. Можуть зібрати роботів і використати їх механічну силу, як у старі часи. І тоді і псам, і роботам доведеться підкоритися. Так, це можливо, відповів Дженкінс. Але вони і раніше були слугами. Але людина мудріша, вона краще знає. Дякую, Дженкінс, сказав Вепстер. Дуже тобі дякую. Він вдивлявся в темряву і правда розгорталася перед його очима. У повітрі витав різкий запах пилу, а на підлозі досі виднілися його сліди. Радієва лампочка жевріла над панелю з перемикачем, маховичком і шкалами, які чекали того дня, коли вони стануть потрібними. Вепстер стояв у дверях і відчував запах сирого каменю, що пом'якшував різкий запах пилу. Оборона, подумав він, дивлячись на перемикач. Оборона – запобіжний захід. Спосіб захистити якесь місце від будь-якої реальної чи вигаданої зброї, яку міг би застосувати гіпотетичний ворог. І без сумніву, той же механізм, який не дає ворогу проникнути всередину, не дозволяє вийти назовні захисникам. Це, звичайно, не обов'язково, але... Він перетнув кімнату і зупинився навпроти перемикача. Простягнув руку і, вхопившись за рукоять, почав повільно повертати. Він знав, що все спрацює. Наразі його рука швидко метнулася вперед, і контакт замкнувся. Десь глибоко внизу почувся тихий свист. Механізм запрацював. На шкалах смикнулися стрілки і піднялися на перші поділки. Вестер торкнувся маховичка тремтячими пальцями, повернув його, і стрілки знову змінили положення на шкалах. Він упевнено й швидко крутнув маховичок далі, і стрілки гучно зупинилися на останніх поділках. Відтак він різко повернувся, вийшов зі сховища, зачинивши за собою двері, і почав підійматися вгору. Лиш би все спрацювало, думав він, лиш би все спрацювало. Ноги швидко долали сходинки, а в голові пульсувала кров. Лише би спрацювало. Він пригадав гул механізму в той момент, коли він повернув рукоять. Це означало, що оборонний механізм працює, чи принаймні працює якась його частина. Та навіть якщо працює, невже все вийде? А якщо він може лише оберігати від ворогів, а затримати людей всередині йому не під силу? А якщо? Коли вебстер вийшов назовні, він побачив, що небо змінилося. Сірий металевий покрив заступив сонце, і місто накрили сутінки. Темряву розбавляло світлоавтоматичних вуличних ліхтарів. По його щоці ніжно ковзнув вітерець. У камені лежали грудки сірого попелу від спалених нотаток і карти, яку він знайшов раніше. Вевсер перетнув кімнату, узяв кочергу і енергійно розворушив попіл. Поки не залишилося навіть натяку на те, що там було до цього. От і все, подумав він. Остання підказка зникла. Без карти та відомостей про місто, які я збирав протягом 20 років, Ніхто ніколи не знайде потаємну кімнату з перемикачем, маховичком і шкалами на панелі, освітлені єдиною лампочкою. Ніхто не дізнається, що трапилося. А навіть якщо в когось виникнуть якісь здогадки, то їх неможливо буде перевірити. Та навіть якби можна було, вже нічого не вдієш. Тисячу років тому все було по-іншому. У ті часи люди намагалися вирішити проблему, навіть якщо шанси були мінімальні. Люди змінилися. Утратили колишні знання і навички. Розумові здібності ослабли. Вони проживали день за днем без будь-якої мети, але зберегли давні недоліки, які почали вважати чеснотами і вірити, що це вони зробили людей такими, як вони є. Зберегли непохитне переконання, що лише їхні життя важливі. Той зарозумілий егоїзм, який зробив їх хазяями-самозванцями всього живого. Повзбудину хтось пробіг, і Вепстер відвернувся від каміна, обернувшись до прозорих шибок гостроконечних вікон. «Я змусив їх порухатися», – подумав він. Побігати, похвилюватися, поцікавитися, що відбувається. Уже сотні років вони не виходили за межі міста. А тепер, коли вони не можуть цього зробити, несамовито самовито запрагли. Він широко усміхнувся. Може, вони так зарухалися, що спробують таки щось зробити? Загнані щури здатні на кумедні вчинки, якщо вони ошаленіють. І якщо вони таки виборуться звідси, що ж, це їхнє право. Якщо вони виборуться, то заслуговуватимуть на право знову взяти гору. Він перетнув кімнату і зупинився біля дверей, де задивився на картину, що висіла над каміном. Відтак незграбно підняв руку, наче віддавав честь, наче прощався. А тоді вийшов на вулицю і пішов до храму. До стоту, як Сара, кілька днів перед цим. Роботи-прислужники храму були добрими, тактовними, шанобливими і привітними. Вони відвели його до місця, де лежала Сара, і вказали на сусіднє відділення, яке вона забронювала для нього. «Ви, напевне, хочете обрати сон», – сказав розпорядник. Ми можемо показати вам багато зразків. Можемо скомбінувати їх на ваш смак. Можемо. Дякую. Відказав Вебстер. Я не хочу снів. Робот кивнув. Розумію, сер. Ви просто хочете перечекати, убити час. Якось так, відповів Вебстер. І на який час? На який час? Так, на який час ви хочете заснути? А, промовив Вебстер. Набуть назавжди. Назавжди? Так, назавжди це саме те слово, сказав Вебстер. Я міг би сказати навічно, але суть була б та сама. Не варто присікуватися до слів, якщо в них практично однакове значення. Так, сер, промовив робот. Не варто присікуватися до слів. Так і не варто. Він не може ризикувати. Він не може сказати тисячу років. А тоді він міг би проснутися, спуститися до сховища і вимкнути оборонний механізм. А цього не можна допустити. Потрібно дати шанс псам. Потрібно дати їм можливість спробувати досягнути успіху там, де це не вдалося людям. А поки залишатимуться люди, вони не матимуть цього шансу. Бо людина захоче знову взяти гору і цим зіпсує все. Вона сміятиметься з гоблінів, які розмовляють за стіною, а виступатиме проти приручення і виховання диких звірів. Це новий шлях, новий спосіб мислення і життя, новий підход до вічних соціальних проблем. І не можна допустити, щоб його заступив затлий дух людського мислення. Пси збиратимуться разом у вечорі перед сном, коли вся робота вже зроблена, і говоритимуть про людину, пригадуватимуть давні історії та переповідатимуть старі казки, у яких людина виступатиме Богом. І це буде найкращий вихід адже Бог не чинить зла. Заувага до сьомої оповідки. Кілька років тому було віднайдено фрагмент старовинного літературного твору. Очевидно, що колись це був обширний текст. І, хоча на сьогодні віднайдена лише невелика його частина, цього виявилося достатньо. Аби висновати, що колись це була збірка байок про різних представників братерства звірів, це архаїчні історії, а закладені в них смисли, як і сама манера розповіді, видаються сьогодні дуже дивними. Більшість науковців, які досліджували ці фрагменти, погоджуються з Кудлаєм щодо того, що їх могли придумати не пси, заголовок фрагмента Езоп. Сьоме оповідання має такий самий заголовок, оскільки він дійшов до наших часів і з туманної старовини разом із самою легендою. Дослідники ламають голову над походженням цього фрагмента. Цілком зрозуміло, що Кудлай вважає це ще одним доказом на користь його теорії про те, що всю цю легенду створила людина. Мало хто із науковців погоджується з цим, але досі ніхто не запропонував кращого пояснення. Кудлай також зазначає, що в сьомій оповідці чітко вказано, чому зараз неможливо знайти історичних свідчень про існування людини. Тому що про неї забули навмисно, знищили пам'ять про людину, аби забезпечити розвиток культури псів у її чистому вигляді. У цій оповідці пси забули людину. Тих кількох представників людської раси, які живуть серед них, вони не вважають людьми, а називають за ім'ям родини – вебстерами. У їхньому розумінні це слово перестало бути власною назвою і перейшло до загальних. У той час Дженкінс вживає слово «вебстери» як власну назву, з великої літери. «Хто такі люди?» – запитує Люпус, і Мишко не може дібрати слів, щоб йому це пояснити. Дженкінс каже в цій оповіці, що само взагалі не варто знати про людину. Він перелічує ті заходи, яких він ужив, аби стерти спогади про людину. Часи казок біля вогнища минули, вважає Дженкінс. І в цьому Кудлай обачає навмисну змову забуття, аби зберегти гідність псів. І це зовсім не так альтруїстично, як це змальовує Дженкінс. Часи казок минули, каже Дженкінс, і не варто їх повертати. Хоча, очевидно, все було не так просто. Десь у віддалених куточках світу їх пам'ятали і переповідали, ось чому вони дійшли аж до наших днів. Проте навіть якщо розповіді збереглися, людина практично зникла. Дикі роботи ще існували, однак зараз вони також зникли, якщо, звичайно, не були простою вигадкою. Мутанти зникли теж, а вони походили від людей. Якщо існували люди, то мутанти, напевно, також. У цій суперечності, що розгортається навколо легенди, можна звести до одного єдиного запитання – чи існувала людина насправді? І якщо, читаючи ці оповідки, ви почуваєтеся збентеженими, то знайте, що ви не одні такі. Науковці та дослідники, хоч і присвятили свої життя вивченню цього циклу легенд і знають трішки більше, ніж ми, усе ж почуваються не менш збентеженими.